בעזרת השם נעשה ונצליח. ספר כוכבי אור המשך, אנשי מוהר"ן, עוד כ', עד אמצע אנשי מוהר"ן, ראשית דבר מעניין המופתים של רבנו. עוד כ'. ומה עשה שהיה כך היה, כי בימי נעוריו ישב על שולחן חותנו בעיר דשי, ושם קנה אהבה עם רבי יהודל ורבי שמואל איזיקנל. אחר כך הגיע העת שהוצרך לשוב עם זוגתו על שולחן אביו, שישב בכפר הסמוך למדוודיו, והזהיר אותו רבי יודל ז"ל לבל ילך שם לאדמו זל. ומחמת גודל אהבתו עם רבי יודל, קנל, נכנסו הדברים בליבו ונתרחק מחמת זה מאדמו בעת בואו לשם. והי כאשר ערכו לו שם הימים, התרע מפעם אחת שהתגבר עליו מאוד מרש חורה וצער גדול מאיזה איסורים שעברו אז עליו. הוספה, כי מדומה לי שהאיסורים שלו היו בעניין בנים, והוא האחד המובא בחיי מוהרן בהשיחות עבודת השם באות ל"ו. הרי אין מה שכתוב שם, שקודם ארץ ישראל ביקש אחד מאיתו על בנים וכולי, אין שם. ונתקיים אז אצלו מקרא שכתוב בצר לך ומצאוך וכולי, ושבת וכולי. כי על ידי זה נכנס לאדמו"ר ז"ל, והכיר את אמיתתו ואמיתת דבריו הנוראים. ומאז והלאה התחיל לעסוק בעבודתו נטבח, בהתעוררות וביראה גדולה ונפלאה, וגם בצמצום נפלא כפי פקודתו ז"ל, כפי אשר ידוע במהות נפשו שצריך להישמר ביותר מריבוי אור לבל יגרום לגמרי כיבוי הנר. ויש בזה הרבה דיבורים ואיני רוצה להאריך. הוספה כי מאהבת הקיצור דילגתי הרבה דברים גם בשאר הסיפורים שבחלק הזה, כנודע להבקיא בהם. באחר את הזמן סיבוב השם יתברך שנצרך שנית לנסוע לבית חותנו בדצ'י ומזוגתו, ושאל את האדמו"ר איך להתנהג מעתה עם רבי אותו לבל יווה וישמע אליו כלל, אם יקפיד עליו חס ושלום מחמת זה. אמר המעתיק רבי דוב הנעל היה רוצה לקום בחצות והיה מצווה לנוכרי להקיץ אותו וכשקיצו הנוכרי והלך לו, שוב היה ישן וראה כי זאת אינו יצא. על כן נתיישב בדעתו וציווה לאנוכרי שלא ילך ממנו עד שיקום ממיטתו וילבוש את עצמו במלבושו, כן עשה. ומחמת זה נתבלבל קצת והיה לו כאב ראש והיה לו ייסורים גדולים ממש שכמעט שלא יצא מדעתו ואחר כך כשנתקרב לאדמו"ר זצ"ל התנצלה עמו לפני רבנו זיכרונו לברכה, על שנתבלבל ממיעוט השינה. ואמר לו רבנו ז"ל, תישן ותאכל, רק תשמור את הזמן. ולאחר זמן תבוא עוד הפעם אליי ותשאל אם הניח להתנהג. וכן היה, ואמר לו אז שיקום בכל לילה בשעה שלוש. ואמר לו בזה הלשון, זמן חצות שלך יהיה בשעה שלוש, וכן הווה. והיו אנשי הבית המדרש, שהיו נאורים, יודעים, כשרבבר הולך, אז היא שעה שלוש. רבנו זיכרונו לברכה אמר עליו שהוא ירק כל כך מהשם יתברך כמו שמניחים אצל הרוסים להלקוט. וזה רבי דוב לקח את הרב אברהם דוב זל, נכד רבנו זיכרונו לברכה, לחתן, אחר שגירש את בת רבי משה חינקס ונתן לו אלפי, עשרת אלפים רובל כסף נדן. ורבי משה ברסלב, ואחר הסתלקות ממעונת זל, היה רגיל ללך לרבי אברהם דוב ולדבר עם מעונת זל. פעם אחת בא ולא מצאו, ורצה ללך. אמר לו רב ברנל, תדבר איתי. ענה ואמר לו, אתם מתלמידי רבנו זכרונו לברכה. וכי אני יודע לדבר איתכם? אמר לו רב ברנל, תאמין לי שאתם יודעים מרבנו ז"ל, על ידי מוהרנת ז"ל, יותר ממה שאנחנו יודעים מרבנו ז"ל, על ידי רבנו ז"ל בעצמו. ויהי כאשר בא לשם, ונתוודע תכף ומיד לרב יהודל שכבר נתקרב בהיותו שם לאדמו ומחמת שגם לבבו של רב יהודל זל נחשף מאוד אל האמת, לא הקפיד עליו חס ושלום בעבור זה. כי הביט וראה את רוב התחדשותו בתורה ובתפילה שמקודם לא ראה מאיתו כזאת. על כן אדרבא, הלך וביקש מאיתו שיספר לו איזה סיפורים מאדמו זל. וכן נסעת שנתלהב מאוד גם הוא וחברו רבי שמואל אייזיק לנסוע לאדמו ואף על פי שלא היה להם על הוצאות לנסיעה רבה כזו, כי מדשי"ב עד מדוודיו מדו כבערך 200 מיל, אבל מגודל התעוררותם וחוספם לזה, נסכם אצלם ליסע ללך לשם רגלי. וגם בדרך הילוכה מידי עוברם בעיר טיבוביצה, בבית מדרש של המגיד ז"ל, עשו שם גם כן התעוררות גדול אצל כמה אנשים לנסוע ולהתקרב לאדמו"ר ז"ל. והנה רבי יהודל ז"ל היה איש חשוב קצת בין אנשי עירו, וגם היה לו ידיעה בכתבי האריזל. אמר מעתיק, כי היה חתן הצדיק הקדוש רבלב מסטרסיניץ, ולמד עימו חותנו קבלת האריזל. ובבואו לאדמו"ר ז"ל התחיל לדבר עמו בלשון גדולות, ואמר לו יורנו רבנו דרך לעבודת הבוראי טבח. וענה אדמורזל ואמר לו בלשון תמיהה, לדעת בארץ דרכך? כמובן בשיחות טרן בעוד רצ"ב אין שם. ואז הפיל עליו אדמורזל למה בפחד גדול ועצום עד מאוד, עד שנסוג אחור בבעלה גדולה. ונשאר עומד אצל הפתח ונתיירא מי גשת אליו. והתחיל האדמורזל להראות לו פנים שוחקות, והקל מעליו הפחד קצת. ואמר לו, מה אתה מתיירא ממני? הלא אני אדם כמותך, רק אני חכם ביותר ממך. והמשיך אותו בדיבוריו הנעימים עד שחזר נסמך אליו והפיל עליו שנית אימה ופחד עד שחזר ונסוג אחורה עד הפתח הבית כנ"ל ושוב התחיל האדמור ז"ל עוד פעם להראות לו פנים שוחקות להסיר מעליו הפחד והאימה ואמר לו שנית מה אתה מתיירא ממני? הלא אני אדם כמותך רק אני חכם ביותך, ביותר ממך עד שהמשיך אותו שנית כנ"ל ואחר כך חזר והפיל עליו אימה ופחד וכולי כנ"ל וכן היה איזה פעמים? עד שציווה עליו אדמו"ר ז"ל שהתוודה לפניו כל מה שעבר עליו. ומאז והלאה נתקשרו מאוד הוא ורבי שמואל איזיק הנ"ל אדמו"ר ז"ל. והרבו מאוד מיום אל יום לעסוק בעבודתו לטבח בתורה ובתפילה ותשובה ומעשים טובים, ובהתעוררות רב ועצום מאוד עד עת פטירתם ז"ל. והרבו מאוד לחדש בתורה חידושין דורייתא ונעשו צדיקים גדולים מאוד. אמר המעתיק שמעתי שהצדיק רב לייב מסטרצניץ זצ"ל בא אחר הסתלקותו לאדמור זצל וביקש אותו שיקרב את בניו וכן אהבה שנתקרבו כמעט כל בניו לאדמור זל. אמר מעתיק בעת שנתקרב הרב יודל זל לאדמור זצל במדוידייקה ביקש את האדמור זצל שיראה ממנו איזה מופת ואמר לו רבנו זל המתן פה עד אחר שבת ואז תראה וכן נסע והמתין ואדמור דצל סיפר לו שבכפר אחד הסמוך יושב איש אחד שמקורב קצת אליי והוא היה חסוך מבנים ונסע כמה פעמים אליי והפציר אותי לעורר רחמים עבורו שיהיה נפקד בבנים ואנוכי הבטחתי לו שבעזר השם ייוולד לו בן אך התנאתי עמו שבכל חצי שנה ייתן לי רנדל אחד וכן אבא והאיש הנה נפקד בבן זכר ועד עתה היה מקיים תנור ובכל חצי שנה נתן לי הרנדל ועתה ביום שלישי שאחר שבת צריך חיי שנה להביא לי הרנדל ויודע אני שעתה לא אשמור מוצא שפתיו ויחדול מלתת לי הרנדל כי גיסו מפציר אותו שלא ייתן לי באומרו כי זהו מופת משאר צדיקי הדור כי גם אני נתתי להם פדיונות עבורך שתיפקד בבנים ודיבר גיסו על לבבו כל כך עד ששמע לדבריו ונסכם בדעתו שלא ייתן לי הרנדל ותראה כי תחת הרנדל שהוא צריך להביא לכאן ביום שלישי שאחר השבת, יביא את הילד שלו לכאן מת. וכן אב הממש כדברי אדמו זצל. ונראה שבזה הרנדל היה עושה רבנו זה על פדיון להמתיק הדינים מאיתו, שהתקיים הילד אצלו. וכשחדל לתת הרנדל לפדיון, גברו הדינים עליו עד שמת הילד. ואם היה שומע לדברי אדמו זצל, היה הילד חי. ועוד היה מעשה פעם אחת פלפל רבנו ז"ל עם איזו אנשי שלומנו אודות פירוש בגמרא. ואמרו יאמרו רב יהודל עם מי האמת. ואמר רב יהודל שדבריהם נכונים בעניין הפשט של הגמרא. ואמר רבנו זיכרונו לברכה אם מראה לך שדברי האמיתיים ונכונים יתנו לך שמיץ, על כה. ואמר הן. ואמר רבנו זיכרונו לברכה שהפשט כדבריו ונתנו לרב יהודל שמיץ, על כה ובשעת השמיץ נחלש דעתו וערער על זה שנותנים לו שמיץ. אחר כך נסע לביתו והנה ביתו נחלשה מאוד. ונסע תכף לרבנו ז"ל וסיפר לו רבנו ז"ל מעשה שהיה ריחיים בדנצ'יג, שהיה טוחן על עשרים אבנים, והיה שמה לא טוב רוח, ולא הניח לטחון. וייעץ מכשף אחד שיניחו לו אחד מהעשרים וארבע אבנים ויטחנו אותו בחול. ואז השאר התחנו, ורמז לו זה בביתו, שאחד מ-24 ראשי איברים ימות וייתברי. ואמר לו, שאם לא היית מערער בשעת השמיץ, הייתה נעשית בריאה לגמרי. אך שירערת, יהיה yeah, כן, שאבר אחד ימות והיא תברי. וכן אבא, שהאצבע הקטנה שעל ידה מת לגמרי, והיא יבריאה. ועוד היה מעשה של רבנו זל, אמר לו, בשעת ההתקרבות, אתנה עמך שלא תהיה חסיד. והסביר לו שכוונתו בעניין הנקיות והתה בשכרית ובליל כבכולי. פעם אחת בשעת התקרבותו לאדמו"ר בצה"ל, אמרו לו לאביודל שרבנו ז"ל כועס עליו. ויירה לכנוס אצלו. ואחר שלושה ימים שלא נכנס, נתיישב לכנוס והתחזק את עצמו ונכנס. ואמר לו רבנו ז"ל, כשרוצים להתקרב אל האמת, אז מתגבר השקר. וכשמתגברים על המניות ומשברים אותם, אז נעשה משקר קשר. תהיה כבר מקושר אליי כל זמן שתחיה. ורב יהודל, כשהיה נוסע ממדוודיו כלאומן על ציונו הקדוש, נסע דרך ברסלב. והיה שם אצל הרב אבירשלב רב דברסלב. והיה מספר לו בכל שנה התקרבותו לרבנו ז"ל. והסוף מזה המעשה היה מסיים, אפשר אצלכם זה ישן, אצלי זה חדש ומבריק כמו ראי. הרב הצדיק רבי יקותיאל, המגיד מטירוויצה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אשר זכה ביותר מכל המפורסמים שבדורו להכניע את עצמו תחת האדמו זל, ולעמוד לפני הדרת קדושתו באמה ובפחד. וגם הרבה מאנשי מקורביו ויוצאי חלציו נתקרבו על ידו לאדמו זל. אמר המעתיק, רבי יצחק חתן המגיד זל הנ"ל היה איש מצוין ומושלם בכל המעלות. למדן גדול בתורה ועסק בעבודת השם כל, חי... כל ימיו. ונתגדל בבית הצדיק כסוד עולם, הרב רב זוסדל. וקודם פטירת הצדיק והטהור הנ"ל, שאל אותו לילד צדיק את קרב, והשיב לו לזה הצדיק שיעסוק בבידוי דברים. היינו שיצווה למקורביו, שיתוודו לפניו וייתן להם תיקונים על כל דבר. ושמע שקוראים לאנשי שלומנו דיבידויניקס. וכשנסע פעם, אחת, פעם ראשונה לרבנו, וראה שאנשי שלומנו יוצאים בדמעתם על לחייה מבוידוי הדברים. הוא בא לבית המדרש, והיו אז שם עוד הרבה אנשים, ורמז רבנו זה על כל האנשים שיצאו לחוץ, והסירו כולם את הלידי התפילין מעליהם ויצאו. ו... ורצה רבי גם כנצת כן לצאת, ולקח רבנו זכרונו לברכה את הידית וסגר את הדלת. ולא נשאר בבית המדרש רק האדמו"ר זצ"ל ורבי יצחק זצ"ל עישן את הלילקה כ... והלך אנה ואנה בבית המדרש, ונפל רבי יצחק הנ"ל אימה ופחד גדול. והתחיל להזכיר את עצמו כל מה שעבר עליו מיום קטנותו עד היום ההוא. וניגש אליו רבנו ז"ל ואמר לו בזה הלשון: עתה תאמר. והתחיל להתוודות לפניו כל ליבו, ורבינו ז"ל דיבר אימו מה שדיבר. ומאז נתקרב רבנו ז"ל בהתקרבות עצום ונפלאה, ועסק כל ימיו בתורה ותפילה. והיה איש צדיק וירא אלוקים כנודע לכל מכיריו. כ"ה והצדיק רבי זיגזל אייזיק ז"ל שמובא מאיתו בחיי מוהר"ן בסיפור מעלת המתקרבים אליו באות כ"ג. גם הוא היה מאנשי המגיד ז"ל והיה עוסק במשא ומתן בעסק חילוף מטבע. פעם אחת ראה אדמו"ר ז"ל וכולי כמובא שם בחיי מוהר"ן העין שם ופירוש המילות והבה מי דהבה המובא שם, שמעתי קצת מאבי רייני כפרת משקבו היינו כי בבואו לאדמו"ר ז"ל, אלהיב את לבבו לעבודת השם מטבח כלבת אש ממש, וציווה עליו הנהגות מיוחדות כפי שורש נשמתו. והנהגה אחת ציווה עליו שהייתה כבדה וקשה מכולם, היינו שנת תמימה לא ידבר עם שום אדם אפילו תיבה אחת, זולת עם המגיד זל. ואחר כך נסע לביתו, ומיד בבוא לביתו הפריש את עצמו מעסקי העולם הזה לגמרי, ולא דיבר עם שום אדם כאשר ציווה עליו כנ"ל. ומקומו עד שוכבו לא משהו שפתיו מתורה ותפילה. ומיד נתעורר עליו מריבות רודפות גדולות מאוד מכל בני ביתו, ובפרט מחותנו ואשתו. והרבו לדבר ולבטא כנגדו בביטויים כמדקרות חרב ממש. וכינו אותו בשם יצא מהדעת, ועוד יצא בכינויים כאלה. והאדמור ז"ל הביט ברוח קודשו את גודל מהירות לבבו מדבריהם הרעים, ונתיירם מאוד מחמת זה. ומיד קרא בזריזות לאחד מאנשיו, וציווה לו שיסקור בעבורו תכף, ומיד עגלה לטירביצה. ורץ לשם במהירות והגיע לשם בלילה, והעמיד את עצמו עם העגלה אצל בית חותנו של רב יצחק איזיק ז"ל, שישב עמו בחדר. והקיש על הדלת שיפתחו לו, ונכנס לשם. ויישא חותנו את עיניו היער, והנה האדמור ז"ל בא לביתו. והתפלא והשתומם מאוד, כי לא ידע מה זה ועל מה זה. ורבי יצחקאי ז"ל היה בחדרו וקרע אז קריאת שמע שלפני השינה בכוח גדול, בדבקות עצום ונפלאה. והאדמור ז"ל שמע ולא רצה להיכנס לחדרו ולהתראות בפניו כדי שלא יבלבלו ויפסיקו באמצע קריאתו. ובתוך כך התחיל האדמור להוכיח את חותנו על דרכו הרע, על שהוא מייסר את חתנו ביסורים כאלה, כנ"ל. וגם שאל אותו האדמור ז"ל, הלו בבוקר כשאתה מניח תפילין ובידך אתה מכריח את עצמך ברצועות של אור בהמה, ובפיך אתה מחשב ודומם, ואין לך רוצה לדבר אז שום דיבור. אם יעמוד על זה נגדך איזה ערל, שלא ראה ושמע כזאת מעולם, האם לא היה אומר עליך שאתה יוצא מדעת? היינו, כי מכוון ממש כן הם גם אמרי פיו האלה, אשר יאמר על חתנו שהוא יוצא מהדעת, על שעושה רצון הבורא יתברך, כפי תעלומת דרכיו אשר ידיענו על ידי עבדיו הנאמנים. ועוד קצה בדברים כאלה, ודיבר והוכיחו עד שנתחרט מאוד חותנו על זה, וקיבל על עצמו לבעל יוסיף עוד לעשרו מהיום ההוא והלאה. ואחר שגמר ביצחק אייזיק הנ"ל קריאתו את שמה, נתראה בפניו והתמלא מאוד לבבו בגילה ושמחה עד שאחיה אותו ממש. ובבוקר השכים האדמו ושב לביתו. חפב. ומאז והלאה עסק רבי יצחק איזיק בעבודתו בלי מונע וחולק. וקודם פסח נסע לאדמו"ר בדרך, במלון, התוודע לו בחלומו כל התורה ששמעה זה אדמו"ר ז"ל במקום ששמע. וישכם בבוקר וישא ויבוא לאדמו"ר ז"ל ויספרה לפניו מתחילה עד סוף בחרדה ואימה גדולה ועצומה מאוד. ומיד הלך אדמו"ר ז"ל מאתו מגודל רעדת גופו נתעלף ונשאר חלשות, ואחר כך בסמוך נפטר כמובן שם. וכשהיה רבי יצחק אייזיק מוטל אל ארז דווי, לקח רבנו זל מעט רוטב ונתן לו לאכול. ואמר, היום שימשתי את תלמיד חכם אמיתי. ואחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק הנ"ל, נזדמן שרבנו זל נסע דרך טירביצה. ושאל, היש בנים לאותו לא צדיק? והשיבו לו הן. ואמר בזה הלשון, איך שייך אליו בנים? ומתו גם בניו. ומי יוכל להבין דברי האדמו"ר זצ"ל ועסקיו שעסק עם כל נשמות ישראל החיים והמתים. המעתיק אלתר בן רבזליג מטפליק ז"ל. כ"ז רב יצחק יהודה ז"ל מטפליק קודם התקרבותו לאדמו"ר ז"ל היה מפורסם, וכמה אנשים מהערות רבות היו נותנים לו פדיונות. ואחר כך כשהכיר אמיתתו של האדמו"ר זל, עזב והרחיק מעל עצמו הנהגת פרסומו וקיבל על עצמו עול עבודתו לטבח בתמימות ופשיטות ולא הסב את פניו גם מכל החרפות והבושות שהיו למהמת זה. והיה שובר ה' בכל ליבו מנפשו כשאר אנשי האדמו"ר ז"ל. כ"ח <קפחת> רב מנדל ז"ל, מכפר הסמוך לצ'רין, היה איש עוסק במשא ומתן כל ימיו, ביראתו ועבודתו, ובפרט עבודת התפילה שלו, הנשגב ועצום מאוד. כי היה המתפלל במסירת נפשו בדבקות נפלאה, עד שממש נתבטל גשמיותו. ופעם אחת נתעורר דלקה בביתו, והוא עמד אז באמצע תפילה, בדבקות גדול ונורא, בביטול כל הרגשות, עד שלא ראה ולא שמע כלל את כל הרע שנתעורר מאנשי ביתו, ומשאר האנשים שעמדו שם. עד שהוכרחו איזה הראלים, שהיו אז בביתו לקח אותו בידיו, ולהוליכו עד למארחוק. ושם עמד ולא זז ממקומו ומדבקותו עד שגמר את התפילה. רב ט. גם תבערת הלב ועבודת השם של רב אהרון ורב יהושע מזשרין אין לשער. וכן שאר כל אנשיו כמו רב נפתלי ז"ל מנמרוב ורב יחיאל אחיו והרב רב אהרון ז"ל מברסלב הרב רב שמואל יצחק ז"ל מטשרין והרב רב ישעיה ז"ל ממדוודקה הרב רב יצחק ז"ל מחרשטישה הרב אבירה ז"ל שהיה אחר כך במדינת ולחיה הרב רב דוד ז"ל מלאדזין, הרב מרדכי ז"ל מטפליק, רב גרשון נכד המגיד ז"ל, רבי יצחק חטן המגיד ז"ל, רבי יצחק מדשיב, רבי קיאת מטירווצע, רבי זאב מטירווצע, רבבא שוחט ובודק מצ'רין, רבי זלמן מנמרוב ושאר אנשי עבודה שבאנשיו הנאמנים, ואי אפשר להעלות על הכתב גודל יקר מעלת כל אחד ועוצם ריבוים בתורה ותפילה עד עת פטירתם ז"ל. יקצרו המון יריות לספר. ל. וכן אנשי המשא ומתן שבאנשיו, כמו הנ"ל באות י"ז, י"ט, כ"ח, וכמו רבי נתניאל מטפליק, ורבי שמואל מטפליק, ונגיד רב לב מקרומצ'ק, ובנו רבי יצחק חתנו של האדמו"ר וכן רבי יוסף, חתנו השני. רב ישראל מליפוויץ, רב אייזיק מליפוויץ, רב חיים סארס מברסלב, רב יעקב מברסלב, רב דוד מברסלב, רב זייל מברסלב, רב ישראל מברסלב, רב צבי גיסו של רדמור ז"ל, רב מאיר, רבי אברהם מכפר נשליץ, רב ראובן יוסף, רב משה יצחק מטרוויצה, רב משה ורב גזל מלדזין, רבי לב אפטר, רב בויזר מלדזין, רבי יואל חנה מלדזין, רבי מתיתיהו מלדזין, רבי ושאר אנשי המשא ומתן שהיו מקורבים אל האדמו"ר לצד. כולם, רובם ככולם, היו אנשים כשרים ויקרים, ונפשם נחשפה גם קלטה לעבוד, לעבודת השם נדבך. וקבעו עתים לתורה ולתפילה כל אחד לפי יכולתו ואפשרותו. ולבהר על הכתב, המעלות והעבודות של כל אחד, יקצרו המון יריות לספר אשרי להם. למד אלף רבויזר זל מאומן היה בתחילה מכת המתנגדים. ואחר כך היה השם נדבך בעזרו להכיר את עמיתת מורנו מרנת ז"ל, עד שנבער אל לבבו מאוד מאוד להתקרב אליו. והלך מיד על ציון האדמו"ר ז"ל, ופייס אותו בבכייה וצעקה גדולה על כל דבריו שדיבר מקודם. וכאשר נודע הדבר לבני משפחתו, שהיו מהחסידים החשובים והנכבדים שבעיר, רצו להרוג אותו באמת ובפשיטות. ותכף ומיד רץ אחד מאנשי שלומנו והודיע לו שיברח מיד לעיר אחרת הסמוכה, וישב שם בין אנשי שלומנו. עד שנתקרר אפם וחמתיו מעליו, וחזר ובא לביתו לשלום. ל"ב עוד סיפר לי אחד מיודעיו ומכיריו, שבחר לו פעם אחת איזה מקום מחוץ לעיר סמוך לנער הולך שם. והיה יושב שם כל ימות השבוע, במוצאי שבת קודש עד ערב שבת. וממוצאי שבת קודש כשהלך לשם לקח עמו קצת לחם, כפי שיהיה לו בדוח הגדול כל ימי השבוע לחם צר ומים לחץ. ומעת קומו עד שכבו לו משהו שפתיו מצעקה ותפילה ותורה ושמחה. ופעם אחת מצאו שם הרעילים וייקחו ויביאו אותו לעיר. והוא לא הביט גם על זה כי לא יתבייש משום אדם. ומרנד אמר עליו שהוא קיים בשלמות מאמר חכמינו זיכרונם לברכה המנבל עצמו על דברי תורה וכו' לאשרלו. אמר המעתיק וכן כל האנשים שנתקרבו למקורבים של האדמור דצל, בפרט אותם שנתקרבו למוענת ז"ל, קיימו ועשו כפי מה שרואה אותה מוענת ז"ל בדרכי האדמור ז"ל ובאצותיו הקדושים. אולם בערו לבבם לעבודת השם והיו צדיקים גמורים, כמו אבי יצחק טוב מטפלי, כאשר בתחילה ישב בטירביצה, אשר אפילו כל המתנגדים העידו והגידו שהיה צדיק ותמים. הוא פעם אחת אמר על עצמו כשהוא בא לציון האדמור דצל, מושכין אותו בכנפי בעל נוסע בכל רבוש חודש על ציונו הקדוש. ואני הכותב, המאסף, שמעתי מאבי הרב רבזליגזל, ששמע מאבי יצחק דוב הנעל, אשר חודש ימים קודם הסתלקותו. כששכב על מיטתו לישון, בא אליו אחד ואמר לו בזה הלשון, קום, הגיע הקיצך. והקיץ משנתו בבעלהו פחד גדול, עד שמחמת הפחד נפל למשכב, ושכב בחוליו איזה ימים וחזרה לטענו. ואז סיפר זאת ואמר שביקש מהשם מטבח שאריך לו עוד איזה זמן כדי שיוכל לעשות תשובה שלמה. ואחר כך ככלות חודש ימים מזמן המראה נגבה ויאסף אל עמיו בשם טוב בשנת תרש"ד. וכן רב מאיר מטפליק ורבי אפרים בנו בנפתלי ז"ל ורבי יצחק בן מורן ומרנת ז"ל ורבי נחמן מטולצ'ין רבי אבה ורבי שמעון מטשרין ורבי אברהם דב נכד, נכד האדמו ז"ל והרב רבי נחמן מצ'רין ז"ל בא למחבר ומלקט ספר לשון חסידים ודרך חסידים וליקוטי עצות החדש ושאר ספרים והרבה ספרים שלא נתפסו עדיין. וכן כל האנשים שנתקרבו באמת למוענת ז"ל בילו כל הימים לרבות הלילות רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים והתבודדות אשרי להם באשרי חלקם.